«Терлегати – це рюкзачище до банкомата, з банкомата до телефона, з телефона до гандона, хоча, в принципі, просто до метро, якщо воно тут є». Тьфу. Перш ніж згадати, куди вона запхала телефонну книжку, Марла заходилася розмірковувати над дивним іменем свого обранця. «Бранця, обранця», – криво посміхнулася вона – а втім, зметикувавши, що й насправді любить Х'ялмара, прибрала своєї кпини геть. Ім'яч у нього, мамко, рідна. Відразу являється тобі якийсь двометровий Алі Ібн Саїд, неголений з кривою чи кривавою шаблюкою. Та й хто би сказав, що воно таке миле й біле, з пухнасто-синіми очима? На означення «пухнасто-синіми» До Марлиної голови зазирнула якась недороблена мальвіна, що вже було явною ознакою близької відключки. І мало хто знає, провадила Марла, ворушучи язиком у закритому роті, що насправді те іменнячко у нього старошведське. Тим часом Білявчик зі старошведським іменем у паспорті і африканським, точніше замбійським, начинням у наплічнику якраз вигулькнув на платформі. Марла гупнула своє майно на землю і велетенськими стрибками помчала йому назустріч. Гело! Оце й усе, на що вистачило її спаралізованого емоціями вокабуляру. Далі йшли лунки і вологі поцілунки, за ними довгі й тихі, потім глибокі й невидимі, а закінчили справу, спільні дрижаки, як наслідок тривалого недоторкання. «Два місяці безплідних мастурбацій таки даються в знаки», – підсумувала Марла. Краєм ока вона, однак, встигла роздивитися високого красунчика, що саме не дійшов, і був, напевно, тим самим Франком із Франкфурта, х'ялмаровим приятелем, у котрого вони мали тут заночувати. Диви-диви на нього, — посміхалася Марла, — як в американському кіді. Бабів, певно, має як гною. Знайомтеся, — відірвався від пестощів хьялмар. Франк! Марла! Здоров, Франк! Привіт, Марло! Ну що, ходімо до машини. Франк завдав собі на спину марлиного наплічника, вона аж скривилася від співчуття, і бадьоро рушив у бік парк Майданчика. «Ти це в Амстердамі?» Х'ялмар помацав одну з марлених червоних кісок, що весело бемкали їй по плечах і грудях дерев'яними намистинами на кінчиках. «От ще один. Ну чого всі думають, що як панківська дурнувата зачіска, то конче з Амстердаму?» «Нє, в Парижі мені то щастя не плили. Станція така є, Шато де О. Замок води?» А, ага, молодець, правильно. Ну, вибач, продовжуй. І що на тій станції? Окрім того, що там працює моя ліпша подруга Надя в жахливому турецькому ресторані, на тій станції ще є сила селена африканських перукарень. Негри, тобто чорношкірі. Марла знала, що в той момент Х'ялмар липнув на неї з докором, Роздирають тебе на всі біч уже на самому виході з метро, а потім тягнуть кожен до волосяного представництва своєї країни. Двадцять євро, і камарунська дівчина на ім'я Мелі плете вплітає тобі таке диво у волосяний покрив. Бач, я не на всю голову зробила. Марла покуйовдила свої власні коротші пасма, що боязко визирались поміж яскравих синтетичних кісок. «А що, не подобається?» «Та ні, що ти злякався, Х'ялмар? Це гарно!» «Бо як ні, то я відріжу. Не треба!» «Ну, добре, не буду». Марла вже задоволено посмикувала себе за волосся. «А мені сьогодні навіть африканська тьотя в туалеті Гардель Ест сказала, що красиво дуже». Х'ялмар ще раз міцно пригорнув Марлу до себе і вони запакувалися у франкове авто. Помешкання Франка знаходилося на останньому поверсі п'ятиповерхівки. По всіх підвіконнях акуратного і дуже німецького під'їзду вишикувалися дерев'яні пуделка, керамічні коники і порцелянові свинки, а по кутках під стінами стояли величезні ковані скрині. «Ви що, тут музей обікрали? поцікавилася Марла. Франк засміявся і, відчинивши двері, запросив їх увійти. «А де ви познайомилися?» питала чиста й пахуча Марла, щойно вийшовши з ванни і попиваючи тепер каву з молоком. «Вчилися разом?» «Можна і так сказати, посміхнувся Франк. Ми познайомилися під час виконання невійськової служби». «Ага», засміявся Х'явмар. «Ми, старі... «Армійські приятелі, а що ви там робили у невійськовій армії? Нас там вчили правильно виконувати цей жест». Х'ялмар відстовбурчив казівний середній палець на правій руці буквою «В» – «Пісмен».